hoofstuk 41 Daarop het Jozef met Serenius gepraat, Edele vriend, goed en edel is die plan, maar jy sal nauweliks in staat wees om dit uit te voer, want kyk, vannacht nog sal aan die briewe van Herodes roodes besorg word, waarin jy opgeroep word om alle kinderkies van tot twee jaar van die mannelike geslag langs die oever van die zee te onderskip en na bet te bring, sodat dat die roodis hulle daar sal doodmaak. Ek kan nie self echter teen die roodis verset, maar die arme broer moet ongelukkig in hierdie bose spel om die politiek sal ontwil meedoen, om homself nie bloot te stel aan die byt van hierdie giftigste van alle slange nie. Gloe my, terwijl ek hier nou by u is, word in Bethlehem gemoor, Honderde moeders verskeer in vertwyfling hulle wie vanweer die groesame verlies van hulle kinders. En dit gebeur alles van vanweer hierdie een kind, waar oor die drie weises uit Persie in geestelike sin getuig het, dat hy een koning van Israel sal wees. Herodes het echter daar onder een wereldse koning verstaan, daarom wil hy om doodmaak, Om hy self heerskapie oor Judea erflik na homself toe wil trek en bang is, dat die kind om dit sou kon ontneem, terwyl hy toch alleenlik maar op die wereld gekom het om die menselike geslag van die ewige dood te verlos. Toe Sirenius dit oor, het hy in woede teen die rodes ontsteek en aan Joosef gesê, Luister na my man van Elohim, hier die monster sal nie van my een werktuig van hom haak nie. Vandaag nog sal ek saam met jou vertrek en op my eieskip wat dertig roeireme tel en daarop sal jylle een goeie nacht verblijf vind. My betrouwbaarste dienaars wat my by alle goede trouw gesweer het, sal ek vaste instrukties gee oor wat hulle moet doen met die bodes wat met die telegram berichte wat aan my gerig is hier aankom. Kijk! Volgens ons geheime wette moet dit in versekere bewaring bly, tot ek weer hierheen terugkeer. Die briewe word echter van hulle afgeneem en moet, sonder dat die boodskappers van die roodes dit weet, na my toe aangestuur word, so dat ek daaruit kan uitmaak wat die inhoud daarvan is. Ek weet echter nou al wat die inhoud van die briewe sal wees, en ook hoe lang ek sal wegbly, indien daar nog boodskappers achter na kom, sal hulle in die wachttoring ook so lang opgeneem word, tot ek terugkom. Laat jou gesin hulle self dus nou reisvaardig maak, dan sal ons dadelijk aan boord gaan van my veilige skip. Joosef was hiermee tevrede, en binnen 'n uur was al goed ingerig op die skip. Self Joosefse lastdeere word goed gestal, en oor wind het vir 'n goeie vaart gesorg. Sewe daal lang het die vaart gedeer, en alle matroosheids en skeepsliede het allemaal verseker dat hulle nog nooit so geheel sonder die geringste moeilikheid oor hierdie waters geroe het nie. Allemaal het op hierdie tydstip dit as iets wonderbaarliks beskou, omdat Neptinus, soos hulle beweer, in hierdie tyd baie sonderling met sy element omgaan, omdat hy op die bodem van die see sy skeping orden en met sy dienaars beraadslaag. Sirene het aan die seeliede wat hulle verwonder het gesê, Luister, daar is twee soorte domheid. Die een is vrywillig, die andere is in verplichting. Het jylle uit vrye wil gespreek, dan sy jylle gehelp kon word. Maar jylle praat asof jylle gedwing is, en daarom kan jylle nie gehelp word nie. Bly jylle dis maar daarbij dat Neptinus sy drietand verloor het, en dat hy dit nou nie der waag om ons met sy skibberige hand te straf vir die misdryf wat ons teen hom begaan het nie. Jozef vraag nou aan Sirenius, Is dit nie gebruiklik dat die mens aan die seeeliede een beloning gee nie? Sê my dit, dan sê ek doen soos het hoort, sodat dat hulle niks kwaads oor ons sal kan praat nie. Sirenius sê echter, Dit is nie nodig nie, want kyk, hulle staan onder my bevel en hulle het hulle dienst loon, daarom hoef jy jou verder oor niks te bekommer nie. Maar Joosef antwoord daarop, Dit is sekerlik waar, maar hulle is toch ook mense soos ons, daarom moet ons hulle ook soos mense tegemoet kom. As hulle dom uit een gebod is, moet hulle hulle leven maar van die geboe laat afhang, maar my gave sal hulle geest vry maak. Laat hulle daarom hierheen kom, so dat ek hulle kan sien, en hulle in hulle harte mag bespeer, dat die son van barmhartigheid en verlossing ook vir hulle opgegaan het. Sirenius roep nou die seeeliede by een, en Joosef richt die volgende woorde aan hulle. Luister na my, trouwe dienaars van Rome, en van julle meester, Trou en uiverig het jylle die skip bestuur. Een goeie beloning moet dier my, vir wie hierdie reis gemaakt word, aan jylle uitgereik word. Ek is arm en het nog goud, nog silver, maar ek het die baremaartigheid van Elohim in oorvloed en dit is die baremaartigheid van daar die Elohim wat jylle die onbekende noem. Mag die groot Elohim hierdie barmaartigheid in jylle bors ingiet, so dat jylle geest sal ontwaak. Door hierdie woorde het een gevoel van eindeloze gelukzaligheid oor almal gekom en almal het begin om die onbekende Elohim te loof en te prijs. En Sirenius was verbaas oor hierdie werking van die sien van Jozef en het om toe dier laat sien.